A huszonharmadik fejezet Sára pedig 127 évet élt meg, és meghalt Kiriat Arbában, ami Hebron, Kánoán földjén. És Ábrahám jött, hogy gyászolja és sirassa őt. Mikor pedig fölkelt Ábrahám a gyász szertartásból, így szólt het fiaihoz, én vándor és jövevény vagyok nálatok, ezért adjatok nekem egy sír helyet, hogy a halottamat eltemethessem. Hetfiai válaszoltak mondván, Hallgas ránk, urunk, úgy élsz közöttünk, mint Isten fő embere. A legelőkelőbb sírunkba temesd a halottadat, és senki nem tagadja meg tőled, hogy az ő sírjába temesd a halottadat. Abraham fölkelt, meghajolt az ország lakói, tudnilik het fiai előtt, és mondta nekik, ha tetszik a lelketeknek, hogy eltemessem a halottamat, hallgassatok meg engem, és járjatok közben értem Efronnál, Cohár fiánál, hogy adja nekem a mahpelai barlangot, ami az ő birtokának a szélén fekszik. Méltó áron adja nekem előttetek, Sír birtokul. Efron pedig ott ült het fiai között. És válaszolt a hetita Efron Ábrahámnak, het valamennyi fiának fülehallatára, akik bejöttek annak a városnak a kapujához, mondván, Ne úgy legyen, uram, hallgass rám, én neked adom a barlangot is, ami rajta van, népem fiai jelenlétében, temesd el a halottadat. Ábrahám meghajolt a föld népe előtt, és beszélt Efronhoz a föld füle hallatára. Kérlek, hallgass meg engem, pénzt adok a földért, fogadd el, és akkor eltemetem a halottamat rajta. Efron válaszolta Ábrahámnak, mondván neki, Uram, hallgass rám, a föld ára négyszáz sékel ezüst köztem és közted, de mi ez? Temesd el a halottadat! Ábrahám meghallgatta Efront, és lemérte a pénzt, amit Efron kért hetfiainak füle hallatára, négyszáz sékel ezüstöt, ahogy ez a kereskedők között szokás volt. Így Efron mezeje, amely Machbelában, Mamrétől keletre feküdt, a mező és a rajta lévő barlang, és körös körül a határon lévő fák, Ábrahám birtokába mentek át, het összes fiainak szeme láttára, akik annak a városnak a kapujához jöttek. Ezután Ábrahám eltemette Sárát, a feleségét a Machpelai mező barlangjában, Mamré felé, ami Hebron, Kánaán földjén. És a mező és a rajta lévő barlang Het Ábrahámra szállt temetkezési birtokul.